Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM. Cu ce uh, ne mai surprindeți azi? Cu un fenomen uh, care este și oficial și subteran în același timp. Oficial pentru că uh, este uh, legal și subteran pentru că nu se petrece la vedere. În fața uh, noii secții înființate de investigarea uh, infracțiunilor pentru magistrați, uh, controversata secție, controversata, da, da Există un pelerinaj uh, de infractori deja condamnați, uh, inculpați, deci adică oameni care nu au, sunt în instanță dar nu au fost încă... Uh... Nu s-a desăcă procesul da. lor, n-au fost condamnați sau n-au fost absolviți, și de marturi, care își retrag declarațiile din foarte multe cazuri de corupție. Noi, la Libertate, am început să publicăm de ieri, asta este al doilea episod, un ciclu despre această poveste, pentru că. Dar de ce la secția aceasta specială, că asta investighează investigat de justiție? Da, pentru că oamenii respectiv, susțin că au fost abuzați de către procurori, de către procurori în diverse dosare. Și că li s-au luat, ca să scurtăm, li s-au luat declarațiile prin abuzuri, prin forță, prin amenințări, prin șantaje, uh -huh. de către procurori. Procurori. Așa, această secție, al, uh, care este uh, condusă de, uh, mă rog, adjunctăi Sardina Florea, da. numele cel mai cunoscut din, uh, din ecuație, a ajuns să stabilească că uh, se trimită anumiți procurori în instanță uh, considerându-i grupuri infracționale. Da. Interesant este că aceiași procurori trimiși în instanță erau ei înșiși investigau pe respectiv oameni care astăzi își declarațiile și care sunt politicieni, oameni de afaceri, copiii politicienilor. Clanul Cosma de la Ploiești este un caz, cu acesta am început noi, pentru că e foarte, foarte cunoscut. Pe declarațiile lui, practic, s-a ajuns în final la înlăturarea la orecoduța și din, din, din poziția respectivă de șef al DNA. Și ce am făcut? Am luat dosarele, că ele sunt publice, pentru că, chiar dacă oamenii și de retrag declarațiile și spun, mai spun, n-am zis ce-am zis, ce -am, zis da? uh -huh. am fost forțați să spunem, ok, vom vedea asta în instanță, dacă au fost sau nu forțați, uh, există probele contabile, există probele de înregistrări, există uh, sticurile de memorie și calculatoarele care au fost confiscate de către DNA la momentul proceselor respective, la momentul dosarelor, și astea sunt extrem de interesante și n-au ieșit în spațiu public până acum. Uh, și este absolut fabulos. Deci sistemul folosit pe Prahova, de exemplu, dar care e un sistem național, de fapt, de uh, extorcarea banului public, este realmente... Uh, fabulos. Și în ce constă el, ca să fiu foarte, foarte scurt, la o percheziție, la un moment dat, în 2013, procurorii au descoperit un stick de memorie. Acolo erau șterse. Informațiile mai rămăsă niște melodii cu Frank Sinatra. Nu glumesc, pur și simplu, și Budabar. Le-au dat la SRI, care uh, are un institut pentru tehnologie avansată și au recuperat datele. Ce au găsit acolo? Și am început să publicăm De astăzi este al doilea episod și vom publica cât e nevoie Ca oamenii să se lămurească Au găsit pur și simplu contabilitatea mafiei Contractelor uh -huh. cu statul român Din județul Prahova Drumuri, spitale, poduri, dezăpeziri Curățenie, uh -huh. canalizări Tot Ce scria acolo? Ce făceau Mafioții Mafioții chimau pe acești oameni cărora le dau contracte E vorba de Răzvan Alexe, prietenului Vlad Cosma și de Vlad Cosma, băiatul șeful Consiliului Județean și spuneau așa Uitați cum facem calculul. 10% din valoarea atribuită merge direct la Consiliul Județean le făceau cu ochii, pe hârtie la partid unde trebuie După aceea noi vă recunoaștem costuri cam cât? Cam jumate din contract De deci să spunem un milion de lei, dintr-un milion de lei un contract, deși contractele erau unele mult mai mari de milioane de euro 10% mergeau din prima către partid după aceea rămâneau 100.000. Noi vă recunoaștem ca 450.000 cam atât costă de fapt lucrarea și restul, 450.000, ne împărțim așa. Două treimi luați voi, că sunteți firma care lucra și acceptați mânărirea contractului de atribuire și așa mai departe, și două treimi, și o treime, trei. nu dați nouă, pe da. care o împărțim jumate, jumate, jumate, Răzvan Alexe, jumate din Sfânta Treime, Vlad Cosma. Uh -huh. Toate aceste lucruri sunt notate, scrise de mână și confirmate de către procurori în dosare prin Plățile făcute prin bănci, prin uh, bancomate, prin înregistrările uh, ambientale și telefonice, prin uh, expertize ale Oficiului Național de Spălare a Banilor, uh -huh. prin declarațiile altor oameni care trebuiau să scoată banii de la, uh, sau uh, unor oameni care aveau firme fictive, pentru ca ca să scoți acești bani, tu supraevalueai lucrarea și după aceea trebuia să subcontractezi niște activități fictive ca să poți să-ți banii respectiv ca firmă, să-i mai departe unde trebuia, partid, uh, mafie, da. uh, uh, familiile politicienilor uh, implicați. Totul este alb pe negru în aceste documente, pe care libertatea a început să le publice. Mm. Și ideea este următoarea. Indiferent ce au făcut, o să vedem ce a făcut Laura cu Tuza și uh, Negulescu, Onea, toți ce au făcut acolo, asta să ajută ce judecătorii să vadă uh, dacă au făcut abuzuri să plătească pentru asta, fiecare dintre ei. Da. Dar aceste probe, care sunt probe contabile, nu trebuie să dispară din aceste uh -huh. dosare, pentru că ele arată felul în care banii cetăținilor din România sunt furați. Da. Bine, mulțumim dacă îmi permiți un comentariu personal, apropo de cum funcționează această secție. I-are un, și-aș spune, un viciu de construcție, care permite mafiei, mafioților și lumii infracționale intimideze anchetatorii prin aceste plângeri pe care poate să le facă orice fel de inculpat, oricând, ceea ce duce automat la anchetarea unui procuror. Și ce se întâmplă acum este o altă demonstrație a faptului că atunci când a fost construită secția aceasta conține acest viciu, nu știu dacă intenționat, sau pur și simplu din neatenție, dar în mod evident el este, din ceea ce spuneți și voi, speculat de lumea uh, infracțională, uh, de corupți, ca să ducă la anchete asupra procurorilor respectivi. Că toți procurorii față de care fac reclamații acești infractori condamnați sau inculpați care sunt judecați, toți sunt chemați după aceea să dea cu subsemnatul la secție că se declanșează anchete. Așa este uh, modul de organizare. Bine, mulțumesc mult Catalin Tolontan. Ne vedem bunător. săptămâna viitoare. Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM.